Motivet till det här mordet har varit den pågående konflikten inom nätverket Foxtrot. Det har inte funnits något annat motiv att döda den här kvinnan. Ja, det här är ett extra avsnitt av Petri Krim som vi släpper eftersom fem personer nu har åtalats misstänkta för inblandning i mordet på Ismail Abdos mamma i Uppsala i september. Mordet som gjorde att konflikten inom Foxtrott eskalerade hösten 2023. Och innan vi fortsätter så ska jag introducera en ny röst här. Det är nämligen så att Mariella är borta på annat idag så vår producent Jenny Hellström hoppar in i studion. Ja, det här mordet ledde ju till en intensiv våldsvåg under hösten 2023 i Uppsala och Stockholmsområdet. Den interna splittringen i Foxtrot hade bubblat ett tag och ledaren Rava Majid hade ju utmanats av sin tidigare nära allierade Ismail Abdo. Han som har kallats för både jordgubben och doktorn. Ja, och nu har alltså en 15-årig kille och en då 19-årig kille åtalats misstänkta för mordet på mamman. Vi ska såklart gå in mer på åtalet strax, men först en kort tillbakablick. Kvällen den 6 september hände plötsligt något som går över alla gränser. Dieter i P4 Uppland. Polisen bekräftar att det är en kvinna i 60-årsåldern som har dött och det ska finnas kopplingar mellan den döda kvinnans släktingar och det kriminella nätverket runt kurdiska räven. Enligt. En kvinna i 60-årsåldern skjuts ihjäl i sitt hem. och är mamma till Ismail Abdo, en av Rava tidigare närmaste män i Foxtrot. Skyttarna de har befunnit sig utanför villan i bostadsområdet Gränby i Uppsala där mamman bor. Ett skott går in genom ett öppet fönster och träffar kvinnan så illa att hon dör. Första tanken är ju fullständig katastrof. Det säger Jale Poljarevius som är underrättelsechef på polisen i Region Mitt. Ja, nu är det alltså en mamma som har skjutits ihjäl och dessutom en mamma till en högt uppsatt person inom Foxtrott. Och det här gör att risken för hem är överhängande. Både Jalepol Jarevius och flera andra poliser som vi har pratat med beskriver det här som att det är ytterligare en gräns som har passerats igen kriget. Och de kommande veckorna följer en intensiv våldsvåg i Uppsala och Stockholmsområdet. Nej men alltså det här är ju en... en, en... Magnitud av våld som vi aldrig har sett tidigare vill jag påstå vid ett och samma tillfälle. Det här är ju, det är ju menar effekten, det är bara att se på effekten. Dels på kort sikt, det här hemska som har tagit liv och som har skadat människor. Det är den ena delen, men på lång sikt, vi ser ju alltså gränsförflyttningar och, och liksom normbrytningar som, som har liksom resulterat i dels att människor fly landet. Barn har under vissa perioder inte ens vågat släppas till skolorna. Eh, släktingar till, till individer som finns i, inom den brottsligheten har attackerats. Tredje man har fått lida på ett sätt som vi inte har sett tidigare. Och vi ser också väldigt unga människor som har använts på ett ganska cyniskt sätt för att genomföra det här. Det är fem personer som åtalas- i samband med det här mordet för inblandning i olika delar. Ja, Sådär lät det när åklagaren Erik Grönvall presenterade åtalet idag. Och med på presskonferensen fanns också Andreas Palinder som är utredningschef i polisen i Uppsala. På grund av risken för hämndaktioner mot misstänkta så har det varit sekretess på de här fem personerna. Men idag släpptes alltså sekretessen och vi fick också reda på en hel del nya detaljer om det här mordet. Det har inkommit ett tips till polisen tidigare, den 4 september 2023, alltså två dagar innan mordet cirka, så får polisen in ett anonymt tips avseende då den nu tilltalade 19-åringen. Ja, två dagar innan mordet på Ismail Abdos mamma så får polisen alltså ett tips om att en 19-årig kille befinner sig i Uppsala, utredningschefen Andreas Palinder. Vi får en uppgift om att han skulle vara i ekonomiskt trångmål och åtagit sig att skjuta någon i Uppsala. Den anonyma tipsaren ger namnet på 19-åringen men inte vem eller vilka han ska skjuta. Och samma dag ska en 23-årig tjej ha transporterat två vapen i en väska från Göteborg till Stockholm. Och polisen söker efter den här 19-åringen som är från Stockholmsområdet. Han finns i registren och har domar på sig sen tidigare. Men han är inte dömd för någon direkt våldsbrottslighet. Två dagar efter det anonyma tipset åker 19-åringen tillsammans med en 15-åring till adressen i Gränby. De tar sig dit på en elskoter och flera personer i bostadsområdet ser dem. Åklagaren Erik Grönvall igen. De har haft med sig vapen. Och förmodligen också en ljuddämpare. Och så har eh, 19-åringen, påstår jag, skjutit ett skott genom ett öppet fönster. Klockan är runt halv nio på kvällen när skottet avlossas. Ismail Abdos mamma träffas högt upp i bröstet och dör. Men det ska dröja flera timmar innan räddningspersonal larmas. Det är först vid ett på natten som kvinnan hittas av anhöriga som först tror att hon har drabbats av ett hjärtstopp och slår larm. Ja, den här 15-åringen och 19-åringen har nu åtalats för själva mordet. Och Erik Grönvalls bild är att det är 19-åringen som har skjutit. Men båda åtalas alltså för mord. Och han säger så här om 15-åringen. Jag anser att han är så pass delaktig i gärningen genom allt sitt agerande och även sina kommunikationer innan och efter. Så att jag anser att jag kan bevisa att han är delaktig i mordet som gärningsman. Efter mordet så lämnar 15- och 19-åringen platsen och tar sig in till Uppsala. Och nu blir det där anonyma tipset som polisen har fått in om 19-åringen högaktuellt. För när polisen kollar av gäster på olika hotell i stan så ser de att han har hyrt in sig på ett vandrarhem. Och då griper man både den här 19-åringen och 15-åringen som nu åtalas och man tar också två vapen i beslag. Vapnet kan knytas till de tomhylsor som hittas på mordplatsen- och på mordvapnet finns DNA från 19-åringen- och på det andra vapnet finns DNA från 15-åringen. Som åklagaren berättade tidigare så är hans bild- att 19-åringen har tagit på sig det här morduppdraget- eftersom man hade ekonomiska problem. När det gäller 15-åringen så säger åklagare Erik Grönvall så här. Min uppfattning är att han har sökt uppdrag- som så kallad klivare att han vill utföra skjutningar eller morduppdrag och har letat efter detta och sen till slut fått erbjudande om att utföra det både 15-åringen och 19-åringen nekar till brott men det finns ju fler personer som misstänks för inblandning i det här. En 29-årig man åtalas för medhjälp till mord. Enligt åtalet ska han ha hjälpt 19-åringen ekonomiskt och bland annat betalat för vandrahemmet. 29-åringen, han är från södra Sverige och ska tidigare avtjänat ett fängelsestraff och då suttit på anstalt tillsammans med Rava Majid. De som åtalas idag är alltså personer längst ut i kedjan, alltså utförare. Och enligt åklagaren Erik Grönvall så har man inte hittat vem eller vilka som beställt mordet, alltså anstiftarna. Men det som står klart är att mordet sker som en del i den interna konflikten i Foxtrott. Och två av Rava Majids nära allierade finns med i utredningen. Det är en 30-årig svensk som sköts till döds i Sarajevo i oktober som vi har berättat om tidigare och även den man som har gått under aliaset Benzema och som tros ha skjutit ihjäl i Irak i början av januari i år. I telefoner så har polisen hittat kommunikation bland annat röstmeddelanden mellan de två och de som nu åtalas för mordet. De förekommer i utredningen. Jag vill inte spekulera i hur jag hade gått vidare ifall de hade varit i liv. Faktiskt. Nej, någon tydlig anstiftare till det här mordet det finns inte. Inte en i alla fall. Men förutom de tre som vi redan har nämnt så åtalas också två andra personer för inblandning. Den 23-åriga tjejen åtalas för grovt vapenbrott och en 21-årig kille åtalas för att ha erbjudit sig att förvara vapnen. Alla fem nekar till brott. En stor fråga inför att åtalet skulle väckas var ju risken för hämndattacker mot de misstänkta i och med att namnen på dem nu har blivit offentliga. Och det här är något som polisen runt om i landet förberett sig på. Samtidigt så är konfliktläget just nu annorlunda än det var i höstas, det säger polischefen Jale Polgarevius. Idag har vi ju inte liksom samma typ av, av värden men vi ser ändå att det är väldigt bräckligt lågt. Liksom. Så att det är inte så att det här har upphört helt och hållet utan det har gått, intensiteten är ju lägre. Men det här kan ju brytas när som helst. Det måste vi vara beredda på att ta höjd för. Rättegången om mordet på Ismail Abbas mamma startar den 26 februari och kommer hålla på till slutet av mars. Du har lyssnat på ett extra avsnitt. –från Peter Krim om skottet som startade våldsvågen. –Tipsa oss gärna om saker som du vill att vi ska ta upp och du når oss på p 3 eller på 073 461 2915 och samma nummer gäller på Signal. –Och glöm inte att följa oss på Instagram, där kan du också skriva till oss och där heter vi p Krimpodden. –Jag heter Jenny Hellström. –Och jag heter Linus Lindahl.